Хто ти? Ми сини Гнозису. Гнозис? Знання? Що це означає? Ми пізнаємо суть цього світу, його початок, походження, його долю і прагнемо до втаємниченого кореня справжнього буття, до великого Гнозиса. Хто цей Гнозис? Бог? Син Божий. Чи багато богів? Ні те, ні інше. Це велика повнота, духовна плерома, де панує велика єдність. Туди вернеться лише той, хто відсахнеться світу, створеного деспотичним творцем, богом зла. Бог зла, хіба не добрі боги створили цей світ, сонце, море, землю, людей, Незнайомий з жалем похитав головою, чорні провалі очей глянули на Ісідора допитливо і докірливо. Ти гадаєш, що Бог добра міг створити піратів, вбивців і тиранів? Ти думаєш, що Богу любові треба будувати світи, де страждають істоти, люди і тварини? Де ляться крові, панує смерть, де киплять війни і куряво замітає навіть найвищі споруди, де сьогоднішній день не відає про завтрашній? Мудреці кажуть, що все горе від гріхів людських, що спочатку був золотий вік, а вже потім – дитячі байки, – усміхнувся незнайомий. Нікчемне мислення, яке боїться образити богів своєю допитливістю. Ти міркуєш як дикун або варвар. Невже у всемогутнього бога не було снаги чи вміння дати світові повноту щастя і любові, не творити хижаків та блощиць, гадівчик крокодилів? Хто ж тоді його створив? Я вже сказав, Бог зла, негідний син святої Софії, древній дракон. Звідки він з'явився? Вражено запитав Сідор. Уперше чую таке. Слухай уважно, мовив невідомий. Може ти недаремно потрапив до нас? Гори, які ти звідав, відкриє твою духовну суть, Пробудить до істинного життя і розуміння. Ніч довго, пустеля німа. Над нами зорі, саме час розмовляти про священний гнозис. Було так, юначе чужинцю. Справі, ку існує, є, не припиняється і не виникає єдине нероздільне життя. Це осяжна повнота. Воно обнімає всі сфери, всі вияви ці можливості. Є в тій повноті багато сутностей, і кожна з них вільна. Їхнє єднання свобідне, незалежне, любовне, і є право в тих сутностей, невід'ємне божественне право, бути або не бути в тій єдності. Але ж так можна знищити повноту, здивувався Ісідор. О, ні! Повнота не щезає, якщо навіть одна з виходить з неї. Повнота відтворюється іншими сутностями, бо вони безмежні. Саме так сталося, коли з плероми відійшла свята Софія, мудра сутність материнства. Чому вона одійшла? Вона не вдовольнялась повнотою даною одвіку, а захотіла власного породження, дітей вільного вияву. Її бажання стало дією, і стіна плероми замкнулася за нею. Вона опинилася самотньо серед хаосу і породила того, який став її першим сином і мужем. Його воля, виявлена в слові, збудувала світ. І жахнулася Софія, побачивши цей світ, бо збагнула свою помилку. Світ, народжений неповнотою, не може стати гармонійним». Щоб існувати, він повинен був живитися власними соками, самопоїдатися. Так народилася сила селена світів, істот, людей, які несуть в суті свої порок неповноти і прагнення до плероми. Вічна жадоба осягнути завершення і безсилля здійснити це завдання – і заплакала Софія горючими слізьми, збагнувши своє падіння, і звернулася до повноти, щоб відкрилася брама любові, що прийняла її назад. Але мовчала плерома, бо міст єдності було перервано вільною волею Софії.